Surah Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Ar-Rahman Allah yang maha pengasih Al-Lama Al-Qur'an Yang telah mengajarkan Al-Qur'an Halakul insan. Dia menciptakan manusia. Allamahu albayan. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Alshamsul qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, keduanya bersujud kepada Allah. Dan Allah meninggikan langit dan dia menciptakan keseimbangan. Agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu dan dia telah membentangkan bumi untuk makhluknya di bumi ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar wa khalaqal janna mimma rijim dan dia telah menciptakan jin Dari nyala api tanpa asap Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dia membiarkan dua laut mengalir. Yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua lautan itu, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dari kedua lautan itu, keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Walahul jawaril munsya'atu fil baharikal a'lam Miliknyalah kepala-kapal yang berlayar di lautan Bagaikan gunung-gunung Fabi'ai alai Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Semua yang ada di bumi akan binasa. Tetapi tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yaskaluhu man fis samawati wal ardu Kullayawmin huwa fi sya'ru apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا Lan tamfuduna illa bisultan wahai jin dan manusia jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi maka tembuslah kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan bi a la iram maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan yursalu alaykuma syad min narun wa nuhasum falatantasiran kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas. Sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kalau tidak. Maka apabila langit terbelah Dan menjadi mawar merah Seperti kilauan minyak Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fa yauma idzin la yus'al 'an dhanbihi insun wa la jan. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Fa Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa diketahui dengan tanda-tandanya. Kemudian direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Hathihi jahannamu allati yukazzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Fabi'ai alai rabbikum atukal Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya Ada dua surga Fabi'ai alai Rabb Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan Di dalam kedua surga itu Ada dua mata air yang memancar Fabi ayi alai Rabb Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam kedua surga itu ada aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Fabi alai Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mutakin atas furushin batainnya min istabrak. Wa janal Para penghuni surga bersandar di atas permadani Yang bagian dalamnya dari sutra tebal Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat Fabi'ai alai rabbikuma tukadhiban Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ka'annahun naliyakutu wal marjanu Bidadari-bidadari itu, seakan-akan mereka adalah permata Yakut dan Marjan. Alai Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hal jazau ihsani illa l-ihsani? Tidak ada balasan untuk kebaikan Selain kebaikan pula Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Wa min dunihimajan dan selain dari dua surga itu Ada lagi dua surga Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Mudahat Kedua surga itu hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari. Yang baik-baik dan jelita Maka nikmat Tuhanmu yang manakah Yang kamu dustakan Bidadari-bidadari itu Dipingit di dalam kemah-kemah Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, yang kamu dustakan. Lam yatumith hunna insum qablahum wala jalan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah sebelumnya disentuh oleh manusia maupun jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Muta. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tabaar wal Ikkaram. Mahasuci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.